Tenhle ten text, jo, já budu učit pro Tibet House hm? a učím to v angličtině pro Zen Indonésia, kdyby měl někdo zájem, možná, že to dá ten Kuba, to dá na, na to, na, na web stránky, jo. Teď, co udělám, je, že prostě jenom vezmu z toho textu ty části, které nám pomůžou k tomu, aby jsme lépe pochopili vlastně, co je to nedualistická meditace a jaký ji použít. Nedualistická meditace a jakákoliv meditace, Její ehm, užitek by měl být právě v tom použití. A to použití závisí na tom, jak si to v hlavě všechno rozložíme. Pokud si něco nerozložíme v hlavě, no tak my to ehm, nemůžeme použít. No a teď... Ehm, ta skutečnost je taková, to se proto recitujeme tu srdce, že ta skutečnost, když si ji rozložíme v hlavě, no tak to není ta skutečnost, protože to už je ta skutečnost, která vlastně nepochází z reality, ale pochází z toho rozložení jak jsme si to dali dohromady. To dávání dohromady, to má i dokonce technický term, to se nazývá vykalpa. Klp znamená v sanskritu něco fabrikovat, něco si dávat dohromady, něco vytvářet. Z toho je taky kalpana. My máme různé představy o tom, jak věci jsou, tak si je představujeme a vy znamená rozlišení, my si je představujeme na základě rozlišení. No a teď my se učíme sůtru srdce, což je základ takzvané velké moudrosti, nedualistické moudrosti. Jakmile si něco zkonstruujeme, tak vlastně to ještě stále není ta skutečná realita. Ta skutečná realita je neskonstruovaná. Proto se jmenuje asamskrita. Hm? V sanskritu. asankata. Nikdo ji neudělá. Ona původně byla tak, jak je, Hm? A protože původně byla tak, jak je, tak nikomu nepatří, to ne. Je, není. Proto jsme se učili. Hm? Že vlastně meditační praxe začíná takzvaným původním probuzením, to je na začátku tohoto textu. Hm? z původního probuzení vystává neprobuzení. Neprobuzení je, že v něco konstruujeme v hlavě. A tak se učíme Sutru srdce, kterou, která se recituje každý den, v každé nedualistické tradici, tím, že nic nedosahujeme, dosahujeme všechno. Hm? Čili my se vracíme do toho původního stavu. V tom původním stavu všecko bylo výborné. V tom konstruovaném stavu, ať se snažíme jakkoliv, no tak tam. To nikdy perfektní nebude, protože je to samskrita, je to svatan dohromady. Hm? No a teď jsme se učili včera, že vlastně ta meditační praxe, jestliže máme původní probuzení a původní probuzení, že máme v sobě to jádro té čistoty. Proto vystání víry v Mahajánu, kultivace tohoto jádra, vede k realizaci. No a učili jsme se, na začátku, včera, myslím, že jsem to vysvětlil, že učíme se tak, že zastavíme ty myšlenky, které víme, že nám škodí, protože jsou založeny na nesprávné motivaci. A nesprávná motivaci je odvrat od čistoty. Zloba, nevědomost, to je odvrat od čistoty. My se chceme vrátit k čistotě, proto začínáme tím, že meditujeme a nenecháme. Jestliže meditujeme a bere, a jestliže máme jistý etický základ, tak my nechceme, aby ty neblahé myšlenky, založené na špatné motivaci, pokračovaly. Hm? Jestliže máme špatnou motivaci, no tak my hm, máme problém. Jestliže máme dobrou motivaci, no tak problém vyřešíme. Jestliže nemáme špatnou motivaci z jednoho problému, hm? Vystává nový problém a nový problém a nový problém. No a tak všechny neblahé stavy existence mají co dělat s motivací, která je na základě nevědomosti. Na základě nevědomosti vystává chtíč a zloba. No a Opak je, když vystává zloba a ta v nás je, protože máme karmické vědomí, vystává chtíč, ta tam je, ten tam je, protože máme karmické vědomí, vystává nevědomost, to tam je, protože máme karmické vědomí, no, tak my to zastavíme, protože víme, že nám to škodí. Ale ten, kdo to zastaví, ten neexistuje. Právě proto jsme vysvětlili, to je probuzení, které vlastně není žádné probuzení. Protože probuzení je cesta k poznání, co Buddha poznal. A Buddha poznal, všechny, všechny budistické tradice jsou zajedno v souvislé vznikání. A hm? souvislé vznikání nemůže... Hm? Být na základě skutečného já, skutečného ega. Protože je univerzální. Je univerzální, proto nemůže být na základě nějakého skutečného ega. No a tak zastavíme, ale ten, kdo zastaví, ten ještě nepochopil. No. no a právě proto je to nazváno vlastně... Není to body, ale není to ne body, ale taky to není body. No. Ale je to nasměrování, protože jsme pochopili, že máme v sobě něco čistého. Jestliž jsme to nepochopili, no tak my stále, stále pracujeme hm? s těmi neblahými barvami, neblahými zabarvením mysli, hm? které přináší utrpení. No a tak hm? bereme, co nám nepatří a pak lžeme, že to nebereme a hledáme nějakou cestu, jak to zakrýt. Hm? To byla zkušenost, co jsem já měl a mnozí z vás měli taky. Hm? A všecko se točí kolem toho, že vlastně motivace, když motivace je neblahá, tak my zažíváme neblahé stavy. Hm? No ale my se bráníme v zaslepení, protože my nechápeme, tu základní čistotu, která chce, ty neblahé stavy odstranit. Proto se stále zaplétáme, zaplétáme, zaplétáme a hledáme něco, co tam není. No a teď jsme se návrat Jestliže poznáme, že máme to čisté jádro v sobě, tak jsme se učili ten návrat. A to, tento návrat je velice chytře prezentován v našem traktátu jako prostě návrat do ty původní čistoty. A ta původní čistota není dosažitelná, protože takovost není dosažitelná. Jak můžeme dosáhnout takovost? takovosti něco objektivního, hm? proto v nedosahování je skutečné dosahování. Hm? Proto Mahajánové sutry tvrdí, že od samého počátku všechny bytosti hm, jsou v a stále je neoddělitelnou součástí jejich mysli, jenomže oni díky nevědomosti to nevidí, proto budha poznal, že to je ve Vinaje, že vlastně základ mysli všech bytostí, je ten lotus, to jádro čistoty. Jenomže je zakrytý tím bahnem, tak ta čistota nemůže výjít v tom bahně nevědomosti. To bahno nevědomosti se musí odkryt, protože my nechápeme tu objektivní pravdu, že každý je v tom od samého počátku v tom, co nikdy nebylo vytvořený. To bylo vytvořené na základě nevědomosti a nevědomost, jestli nevědomost skutečná, tak mi nikdy k poznání nedojde. Teprve, když poznáme, že nevědomost skutečná není, že to jádro čistoty tam je, no tak my se vlastně vracíme k tomuto jádru, to dává smysl. No a vracíme se k tomuto jádru, že první máme probuzení na základě hm? osobní zkušenosti, hm? což je zdánlivé probuzení. Hm? Pak máme probuzení na základě objektivní zku zkušenosti, to je ta takovost, hm? ve které všichni bytosti od samého počátku jsou hm? a nemůžou se od ní oddálit, protože ta skutečnost, která je skutečná, nebyla nikdy vytvořená. Hm? No a vrací se do toho ten proces probuzování je Vlastně vracení se do toho začátku, proto se nazývá ště. ště je začátek. Hm? Ště je vracení se do začátku. Jestliže meditujeme nedualistickým způsobem, my se vracíme do toho začátku. V tom začátku všechno bylo hm, fajn. My jsme si to sami spackali. Hm? Proto musíme mít zodpovědnost za to, že jsme si to spackali. Jelikož nemáme zodpovědnost, no tak máme problém. Dáváme zodpovědnost někomu jinému. No a protože jsme si to spackali, tak se chceme, tak když poznáme původní probuzení, poznáme neprobuzení, jestliže nepoznáme neprobuzení, Žádná bytost nás nemůže požehnat. Hm? Žádná praxe nás nemůže požehnat, jestli jsme nepoznali neprobuzení. Hm? Protože probuzení, to je souvislé vznikání, to je vždycky na, na základě neprobuzení. A to neprobuzení se nedá odstranit, protože... To je svět, to jsme my. Co Máme si uříznout hlavu nebo co? To hm? se nedá odstranit. To je ten původní stav, se nedá odstranit. Ten původní stav se dá pouze pochopit transformací vědomí v moudrost. Čili to na základě Neprobuzení my poznáváme. Proces probuzení, čili neprobuzení je požehnání. A neprobuzení je na základě původního probuzení, protože tušíme tu čistotu, která je v nás. Ale je zakrytá a ta čistota, která je v nás. Ta se v této tradici nazývá Luno Tatágatu. Luno Tatágatu je realita v nás, do které se my vracíme. Jak se vracíme? První zastavíme neblahé myšlenky, pak, což je zastavení. Od konce do začátku. Když něco Skutečně začne a v této tradici nic skutečně nezačalo. Co skutečně nezačalo, nemůže taky skutečně skončit. Ale my to nevidíme, že všecko skutečně nezačalo. Všecko skutečně začalo v té mysli. mysli. V jaké mysli? V té karmické mysli. To se budeme učit dneska. A ta karmická mysl, myslí hýbe, jejíž přirozenost není pohyb. Hm? Přirozenost myslí není pohyb, ale mysl se hýbe díky nevědomosti. A ta nevědomost vytváří tu karmickou mysl, kterou my chápeme realitu. Hm? Čili v této knižce máme, my to ne, nečteme z ráde pořádku, ale jsou důležité termíny, které stále, stále jsou používané ve všech čínských tradicích, hm? jestli chceme pochopit. Hm? A vlastně jsou základem tantry. Hm? Tantra je tež založená na této filozofii nedualistického probuzení. Hm? Všecko, co vidíme jako skutečné vznikání, není skutečné vznikání. Skutečné vznikání někdy, nikdy nenastalo z hlediska té reality, která je základ naší myslí. No, Jestliže my máme víru v tuto realitu, tak my se to nemusíme nazvat tak, jak to nazýváme, ať už to nazýváme jakoliv, máme víru, že ta čistota v nás skutečně dává smysl, nic jiného ního smysl nedává. No tak my se navracíme do té čistoty, která je v nás, no, tam tu čistotu nikdo neudělá. z hlediska nedualistického chápání nikdo čistotu udělat nemůže. Hm? Čistota je v čínské myšlení je Tao. Tao znamená, že my, my děláme, ale děláme na základě pravidel, jak se má dělat a ne na základě, Vlastních konstrukcí. My děláme na základě reality. To je tam. To je cesta. To je velice důležité pochopit. Jestliže nemáme cestu, chápeme. A cesta je, tento spis vysvětluje, my jsme ztratili cestu, ztratili cestu, protože neznáme směr. Místo na východ jdeme na západ. A když jdeme na západ, no tak my se tam nedostaneme nikdy. Čili musíme jít na východ, no a pak pomílení může přestat. No a teď jít na západ, jít od té... Té původní podstaty mysli, která je takovost, která je prázdnota. A prázdnota je absolutně čistá, protože se do ní nedá nic přidat, nic se z ní nedá ubrat. Proto je čistá ve všech bytostech. Není čistá v nikomu a nečistá v druhým. Jenom jeden má. Víc moudrosti, druhý má méně moudrosti. To neznamená, že ten, nemá moudrost, ten tu čistotu nemá. Ale ono nemá to původní probuzení. No. A tak má problém. Stále se zamotává víc v tom, co, čemu se říká. buddhismu prevrácení mysli, vypaljá Považuje to, co je nestále za stále, považuje to, co nemůže priníst stále naplnění za to, co přináší stále naplnění, to, co žádnému já nepatří a co není já jako já. No a má problém, protože jeho mysl je prevrácená a neodpovídá realitě. Jestliže ale vidí právě opak, že to, ta mysl, co se hýbe, to není její podstata. Je to iluzorní mysl. Hm? Pak pozná to skutečný naplnění a pozná to skutečný já, který není žádný ego, není žádný já, no a jenom se já nazývá. Zase souvislé vznikání na základě nejá, tam musí být něco, co je já. Ale to já není já. Stálej paradox. na filozofii. Hm? No a čili máme to, že měli bychom pochopit, co se děje od konce na začátek hm? a konec, to je zastavení po zastavení je nestálost. Ten, kdo správně medituje, vidí nestálost, aby získal něco stálého. Bodhisattva, který medituje nedualisticky, na základě víry, kontempluje to, co je stále Tu podstatu myslí, která je takovost. No a stejně tak, Realizuje taky to, co je nestále, ale realizuje to stále na základě představ, proto není je Bodhisattva aspirací, motivací, ale není skutečný Bodhisattva. Skutečný Bodhisattva je právě ten, který v ty mysli, která nebyla vytvořena, který to bere jako skutečnou jeho realitu, která mu nepatří. Zase další paradox. Hm? Velice výborný pracovat s paradoxem. Hm? Skutečný bodhisattva, což je bůmi bodhisattva. bůmi bodhisattva je bodhisattva, který má půdu pod nohama. A ta půda pod nohama, to je ta takovost. To je daleko, těžký získat, daleko těžší získat tu půdu pod nohama, jako takovost, než nějakou nirvánu, kterou jsem sám získal. Hm? To Ta takovost patří všem bytostem. No, ale to ještě neznamená, stejně tak, jako když získáme znalost, přímou znalost nirvány, to ještě neznamená, že v té mirování žijeme, musíme praktikovat dál, až prostě ta mysl se vyčistí z těch karmických nečištění, no ale z těch zvyků se nevyčistí, protože ta půda je něco osobního. Hmm? Teď nedualistická, aby jsme pochopili nedualistickou meditaci, musíme též pochopit jak to jde z konce do začátku z konce do začátku je proces mysli vyvstává hmm? když vystane, tak stojí hmm? když stojí tak zase nestálost padá No, a pak přestane. To jsou čtyři fáze mysli, čtyři fáze všech elementů, všeho, co se, všechno, co se děje. Veškerý pohyb. Má ty čtyři fáze. Mysl má ty čtyři fáze. Život má ty čtyři fáze. Kosmos má ty čtyři fáze. První vystane, pak trvá, pak zaniká, na základě nestálosti, což je pravda všech jevů, protože všechny jevy se hýbou. Já jsem někdy četl projev Mahatma Gandhi, toho máme dole někde, tam ve sklepě. Mahatma Gandhi eh, říká právě, že v to, i v tom nejhlubším dně všech oceánů nenajdeme ani eh, milimetr, me, milimetr eh, ticha. Všechno je v pohybu. Hm? Myslí, že je pohyb. Všechno je v pohybu. Jenomže z hlediska toho, co je skutečného, ten pohyb od samého počátku je iluzorní. Protože z hlediska souvislého vznikání nemá žádné vlastní jádro. Pohyb nemůže mít žádné vlastní jádro. Jestliže pohyb má vlastní jádro, no tak se nehýbe. Všecko, co poznáváme, to je pohyb. Pohyb je naše mysl, pohyb je naše tělo, pohyb je tento kosmos, tato země, pohyb je každý zrnko písku. No ale ten pohyb z hlediska té skutečné reality, ten je iluzorní a to je třeba poznat. A jak to poznáme, teď to vysvětlíme, ať máme nějakou představu, jak je to v filozofii. A text vysvětluje, já tento, tuto pasáž přeložím do slova hm? a pak hm, o tom můžeme pomalu, pomalu přemýšlet a diskutovat. To je velice originální hm? způsob Představit nedualistické myšlení. A šat tvrdí na základě neprobuzení. Se zjeví tři aspekty mysli. Neboli tři nimita, tři obrazy. Tři druhy obrazů, tři druhy objektů, druhy reality. A tyto tři druhy reality, hmm? obrazu, objektů, mysli, protože v této tradici, samozřejmě, vše. Budismu, vše je obsaženo v mysli. Tyto tři druhy mysli hm, jsou neodlučitelné od právě toho neprobuzení. A to je třeba poznat. Ale to my nevidíme, protože to se děje v mysli samotné. To uvidíme, až budeme body A tyto proto těmto aspektům se říká jemné aspekty. Na základě jemných aspektů pak vystávají ty hrubé aspekty. Ale první musí být jemné aspekty, aby jsme poznali hrubé aspekty jako hrubé. Pokud nemáme ty jemné aspekty, no tak mi ty hrubé aspekty jako hrubé nepoznáme. Hm? Jestliže je důvod, což je naše neprobuzení, automaticky vystávají tři aspekty mysli, které je nemožné oddělit od neprobuzení. Ale my to nechápeme. Švagoša dává výborný příklad. Jestliže máme voda v oceánu, se vlní. Vlní se na základě větru, je to tak? Protože na základě větru máme vlny. No ale vlny nejsou. Vlastnosti vody, vlastnosti vody je mokorost. Hm? Ale my vidíme ty vlny jako vlastnost vody, ale ona není vlastnost vody. Stejně tak na základě nevědomí. Hm? My vidíme ten pohyb jako něco skutečného, ale on není od samého počátku voda. Ne. Vlastnost vody není pohyb, Ten vlastnost vody, vlastnost vody je mokrost, ale protože je vítr, tak se vlní stejně tak. Vlastnost mysli není pohyb, ale protože je vítr nevědomosti, tak my bereme ten pohyb mysli jako něco, co existuje samo o sobě. Ale ono to nikdy neexistuje, nemůže existovat samo o sobě, jinak by se ta mysl nehýbala. Hm? No a teď můžeme pochopit tři aspekty, hm? který, jestliže budeme meditovat solidně, můžeme poznat, nepoznáme ji v samády, normálně ji nepoznáme. Co jsou ty tři aspekty mysli, které doprovází stav nevědomosti a které jsou velice jemné? Jestliže se mysl hýbe, vyvstane aspekt karmy. Protože na základě neprobuzení mysl se hýbe. To je přirozený. To, když se mysl hýbe, my to vysvětlujeme jako karma. Jestliže máme bodhy, jestliže jsme probuzeni, no tak vidíme, že ta mysl ve skutečnosti se nehýbe. Hm? Čili probuzení je poznání ty mysli, která se nehýbe. Jestliže se hýbe, pak poznáme tež, že to implikuje Strast. Jestliže se identifikujeme s tou myslí, která se hýbe, znamená to strast. Proto Tantra je představována jako kontinuita mysli, která se nehýbe. A ty se říká Vajra. Ta mysl, která se hýbe, vytváří fenomény, a ta mysl, která se nehýbe, je obsažená fenoménem, tomu se říká Vajrasattva, bytost Vajri. aby jsme se očistili v tibetském buddhismu, pro mě meditujeme na Vajrasattva. Satva, 100 000 mantrů Váčerasa to samajá, on je práve já, Váčerasa to je nopratečná, každý, kdo se učí kideckého buddhismu, si to zná, Váčerasa to je nopratečná, Drydo mi má, Sotošinu má, Anura to mi má a tak dále. A kdo je Váčerasa to je? To jste vy, samozřejmě. To je ta tvoje pravá podstata mysli, která je bez utrpení, která. Z které vychází ty fenomény. Hm? Teď to neznamená, teď si můžeme představit, když se mysl hýbe, jak se mysl může nehýbat. Tady jsou dveře, abych je viděl, tak se mysl musí pohnout. To nedává smysl. Ano, mysl se musí hýbat, ale musí se hýbat na základě tao. To je čínská filozofie. Jestliže se hýba na základě Tao, tak se nehýbe skutečně. A co znamená Tao? Na základě vlastní podstaty. To je bodhizost. Vlastní podstata mysli je takovost. Když jsem Zase povím nějaký příběh, abych udělal nějakou radost. Hm? Jinak filozofie sama o sobě je nudná, hm? pokud ji nerozumíme. Když jsem začal svoji kariéru jako mnich, první jsem jel do Japonska, protože jsem studoval se Zenovým mistrem v Německu. Berlíně. No, a tak jsem e, s nimi jel do Japonska. No, a tam jsem jako začal, protože jsem tam stále faktil a, a to, to já na to nejsem zvyklý. Tak jsem nakonec po roce, necelým roce, odjel na Šrilanku a tam jsem se biku. Protože jsem měl furt v hlavě, já jsem studoval pálí buddhismus, četl jsem nikaya furt. Učil jsem se pálí, protože v Berlíně jsem žil v buddhistickém chrámu. Jako utečenec jsem nechtěl žít v Lago, tak jsem se dostal do buddhistického chrámu, protože jsem našel v telefonní knize buddhistický Haus, jsem tam zavolal, můžu tam vidět, tak jo, jo, jo. A tak jsem pomáhal, na mě tam kásný pokoj a tak dále. Tak jsem fot studoval, Tirvádový no, buddhismus. No a pak s, s, s mojí partnerkou Japonku jsem teda překládal prozmový mistry, jsem se seznámil se slavným zinovým mistrem z, tak jsem se do A, a mě, Taky jsem se chtěl učit japonsky a tak dále. No a tak jsem nakonec skončil v Japonsku. No, no a furt jsem měl v hlavě ty koncepty terohady. No. no a teďko... E, ten Hoshinji, to je slavný klášter v Japonsku, kde studovali třeba ten Kaplouk, který byl jeden z prvních interpretů Zen v Evropě. Sedm pilířů Zenů, každý, kdo studuje Zen, čte tu knížku. Ty studovali právě v Hoshinji, takže tam bylo hodně západáků, ale mě dali vždycky to, že mám zájem po japonštinu, ale také... Hlavně naschválen, mezi sami Japonce v takový malinký místnostce. Šest nás bylo v malinký místnostce. No a já Bordelář velký, jsem no, rebel, takový. Všichni máme jenom krabičku a tam si dají pohrát, tam si jako všechny, veškerý majetek se tam skládá. Já jsem to skládal meče pucha, <laughs> to znamená všecko přes druhý. No a ten učitel vždycky přišel, podíval se, mm, very interesting. Yeah, mm, mm. <laughs> a ho, ne, ne, ne, ne, ne, tak, jsem začal skládat dobré a dále. tak jsem se ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, má svý pravidla. No. Misku, že takhle, šaty skláda takhle, punču si takhle. To je zem. To neznamená, pokud děláme v rámci pravidel, tak nepotřebujeme myslet. Proto v Zenovém kláštere ve staré Číně, i dneska je to v Japonsku, v Číně už to zmizelo, je, když vstoupíte na tuto Svatou půdu pověste ústa na skobu. A tam máte skodu, skobu u toho. No a, a dříve, aby byl přijatý člověk do kláštera, tak musí, tam je, ještě to teď je, v japonských klášterech tradičních je precín a musí zůstat v precíni. Týden musí tam meditovat, aby ten učitel viděl, že má vůli. Bez vůle to nejde. No a pak meditace je, že, se, že budeš dělat věci podle pravidel a na to nepotřebuješ myslet. A to je filozofie dálního východu, to těžko my chápeme, protože máme. Tak individualistický představ. No, ale to je základ vlastně pochopení. Proto tento spis je velice čínský v tom právě, že i to neznamená, že mysl je blbost, ale brát mysl vážně je, ale absolutní blbost. A jak tedy myslet? Myslet a nemyslet, paradox. To je správný myšlení. Myslet a nemyslet. Jak myslet a nemyslet? Protože vidíme, že to, co hýbe myslí, to jsou hrubosti. Myslet se nepotřebuje hýbat, jestliže hýbe jí tao. To je tao, tao teeting. Tao dělá všechno a, a Tao nic nedělá, všechno je uděláno. Tíká hm? Tao teď. Pudzuo a hm? Čili poznat tu mysl, která se hýbe, neznamená nemysle, ale znamená myslet tak, aby... Jsme nerušili celek, proto vás dají do pokoje šesti japončíkama vedle, který prostě všechno dělají podle pravidel. A pochopíme samozřejmě okamžitě, že nedělat podle pravidel, to se nesluší. Další příběh vám řek. Když jsem přijel do Japonska, tak tam vedle, vedle Hosinji, dole údolí, byla fabrika no, a ty, občas ty dělníci z té fabriky přišli. No, občas my jsme šli hodně, tam ty miši, no, nějaký kontakt no, a ty. V té fabrice byla nějaká slavnost, já si nepamatuju na co, snad ten šéf měl narozeniny nebo co. No a tak se tam popíjelo a tancovala sranda. A já teď vychovaný v pervádě, já, já tam nechci, pojď, pojď, říkali. Ne, ne, já nechci. Já nechci tancovat, já nechci. No a, a oni tam tancují. Hm? No a, a to je tam. Když už jdeš do tance, tak tancuj. Když nejdeš do tance, no, tak zůstan doma. No, Aby spod zůstal doma, to není řešení. Hm? To je zem. Já jsem měl představu ty čistoty, nepoužívat peníze a já nevím co. No a první lekce, nepoužívat peníze, to je strašně lehký, to je úplná blbost. Ale používat peníze správně, to je věda. No a to, to, je, to jsou první lekce zen. Ta karmická mysl, to neznamená, že nemyslíme, ale že myslíme, podle pravidel, všechno podle pravidel. Tálo myslí za nás. Tao nedělá nic a všechno je uděláno. Hm? Jak, co to znamená nedělá nic? Dělá všechno bez toho, aby... Hýbal myslí, aby konstruhoval, dělá věci podle toho, co se právě je nutné udělat. A to je to samády vidět, jestli jste viděli, Obrazy Zenovi, ten Zenový mistr, ten je úplně absorbovaný v tom, co dělá, a dělá jednotu s, s, s, tím, s tím celým tím pozadím, který je vyrovnaný. A to je tam. Proč? Protože všechen pohyb pochází z mysli. A mysl se musí hýbat, ale hýbat podle její přirozenosti. A její přirozenost se nehýbe. Právě proto stále zůstává. Ne. Co? Tak jdeme dál. Aby na diskuzi bude čas. Takže první jemný aspekt, který se objeví v mysli, která se hýbe, to je ten karmický aspekt. To je to, co konstruuje, co vplod hledá něco chytit. Kdyby nehledá něco chytit, no, tak nekonstruuje, ale to, co chce chytat, to tam je přirozeně a to je tam. Já jsem preskočený. Čili na základě toho prvního momentu mysli vyvstává mysl. A to je třeba vidět ten první moment mysl, když se mysl začne hýbat. Když se mysl začne hýbat v samády, tak se nehýbe skutečně. To jsou iluze Protože ta první mysl nikdy ne, skutečně nevystala Ta vyvstala právě z, tý, z toho původního utišení. Čili jestli se mysl hýbe, hm? to je jako když vítr hýbe vodou, hm? Když vítr, voda nestrácí svoji původní podstatu, která je mokrost. Ale my vidíme, že ta, ten pohyb, který je a ne mokrost, je skutečný. Ta voda nikdy neměla podstatu vln a nikdy ji nebude mít. Ta voda vždycky bude zůstává voda. No a jestliže se město začne hýbat a my bereme ten pohyb jako něco skutečného, No, tak co vznikne? Vznikne představa skutečného subjektu, který něco vidí, který může něco vidět. Tomu se říká schopnost vidění něčeho, co tam skutečně je. velké moudrosti, na který schrnutí toho je ta sutra srdce, je, že realita je jako mlha, která se zdá být skutečná, když to leží na těch horách, ale když dojdeme do té mlhy a chceme ji chytit, nic tam není. Stejně tak, jestliže Šitáme ten pohyb mysli jako něco skutečného. No co se děje? Vstane dojem, že existuje skutečný subjekt, který může něco vidět, ale ten subjekt, který něco může vidět, ten tam nikdy nebyl. že to, co vidí, to jsou naše konstrukce, naše obrazy, které vychází z mysli samotných. Proto se jim říká nimita. A to slovo nimita je tak složité přeložit. Nimita je něco složeného, něco vytvořeného. ten objekt, skutečný objekt, to je něco vytvořeného, ten tam nikdy nebyl. kdo ho vytvořil? První tam musí být ta karmická mysl, která dává zdání, že něco se skutečně hýbe. Jestliže se ta karmická mysl dává dojem, že něco se skutečně hýbe, no tak tam bude někdo, kdo to vidí. Hm? Subjekt toho vidění. No a ten subjekt toho vidění eh, je založen na té eh, síle, která hýbe myslí. Hm? A my věříme, že představuje realitu. A ty se říká karmické vědomí. Lankávatára Sutra, což je základ Zenu vlastně má tři Tady jich máme tři jemné a šest hrubých. Budeme je rozbírat. Měli jsme od konce do začátku. Všechny, všechno, co se hýbe, má čtyři fáze. Vystání, Stání, nestálost a zmizení. No a teď jsme měli od konce, se dostáváme do začátku, Vyvstání je, když se vracíme do stavu budovství, který je skutečný stav všech bytostí, takovost, ale my se do něj vracíme zastavení, zastavením čeho? Zastavení myslí, které škodí, na základě samotného mypoření, na základě etiky, na základě tří studií, studia, disciplíny etické, studie koncentrace, studia, moudrosti. Pak zastavujeme, protože věříme, Angažujeme se v tyto studie, zastavujeme neblahé myšly, nezdravé myšly. No a zastavujeme, když je zastavujeme, no tak chápeme nestálost. Svět je nestálost, my jsme nestálost. Když chápeme nestálost, tak vidíme něco stálého. No tak ta nestálost se stává iluzorní, když vidíme něco stálého. No ale protože ta nestálost je v kontrastu s tím, co je stálý, no tak ta... máme dojem, že ta nestálost je skutečná. Když získáme pochopení Borisatelu, tak vidíme, že ta nestálost vůbec skutečná není. Ta nestálost je iluzorní. Proč je iluzorní? Protože ji vzniká v ty karmické mysli venku, uvnitř. No a když věříme, že ta karmická mysl je skutečná, tak jako ten příběh s tou vránou, která drží sír v zobáku, od moudrýho Ezopa, tak pokud ho drží v zobáku, tak co se děje? Tak my nepoznáme, že to ta vrána vlastně krákorá. A když ten když ten Syrii upadne, tak poznáme, že ta vrána krákorá. A ta. Mysl, která se hýbe opravdu krákora. protože se chce ne. protože krákorát, ale to není slyšet, protože drží ten sír. Když hm? Hm? drží ten sír, tak to je a my nevidíme, že ta mysl, co se hýbe, je rušivá, protože my se nechytáme, ten sír fut. No ale když pochopíme, že nám to škodí, tak ten sír, ukopne, ten sír spadne no a poznáme, jak nepříjemný je to krákorání. Hmm? No a tak potřebujeme být lišáci, hmm? aby jsme, <laughs> jsme tu eh, v ránu přemluvili, aby ten eh, sír se do tolik nechytala. No a pak pochopíme, že ta mysl, která hmm, se hýbe. To je vlastně A to neznamená, že my chceme zrušit pohyb. Pohyb se zrušit nená, pohyb jsme my, pohyb je svět. Ale my chceme dojít k tomu jádru pohybu. Hm? Když dojdeme k tomu jádru pohybu, tak všecko, co se hýbe, kráka. To dává smysl pro yogíny. Yogíny se radují, nejogíny se neradují. No ale také auto tohoto spisu se moc radoval, a přišel na tak dobré myšlenky. No a teď tam máme skutečný subjekt, který si představuje, že ta ta karmická mysl, co produkuje pohyb. Protože je pohyb, tak si myslíme, že ten pohyb je někdo skutečný tam, kdo ten pohyb vidí. Jestli ale vidíme, že tam nic k nevidění není, tak poznáme ten nepohyb. Jestliže se ta mysle nehýbe, no, tak není tam žádný subjekt, který může něco vidět. No a jestli je tam ten subjekt, který něco může vidět, no, tak pak je tam taky ten objekt, který je skutečný. A všechno pochází z mysli samotné. Hm? Takže jakmile máme iluzi, hm? že ta mysl, která se hýbe, je skutečná, hned tam bude ten aspekt toho, kdo vidí. A ten aspekt toho, co je viděný, A ten aspekt toho, co je viděný, má krásný jméno v sanskritu. gochara, Góčara. Go Go je kráva, čara je pastvina. To je ta pastvina, na který se kráva myslí. Kráva myslí pase. Bez té pastviny ona... Nechápe, že krákorák, když se hýbe. Hm? No a jakmile je tam ten aspekt tedy subjektu, no tak automaticky je tam aspekt objektu, což znamená ta pastvina, na který se můžeme něco napást. Hm? Něco skutečného tam chytit pro sebe, který tam není. No a to všecko tím začíná koloběr utrpení. No a to jsou ty, těch šest, šest hrubých aspektů mysli, o kterých budeme mluvit zítra pro dnešek. Hmm. Všechno má začátek, musí mít konec, tak tomu dáme teďku konec, uděláme malou přestávku, kolik pak máme hodin, no ještě půl smí něco, tak pro dnešek asi takhle, tak si to rozmyslíme a nebudeme se snažit, Pochopit ty tři jemné aspekty, aby jsme pochopili těch šest hrubých aspektů, který vlastně představují ten růst chňapání, který pochází z mysli samotné, z jaký mysli, která se sice hýbe, ale jen zdánlivě je hýbe. a hýb východní filozofie, a pohybu se nemůžeme vyhnout, ale pohyb musí mít základ v tom, co je skutečný. A to se nehýbe a dělá všechno, a to je to tam. Zase žijeme v paradoxu. A ty paradoxy nejlépe vysvětlí duchovní vědy bez paradoxu. Duchovní vědy nedávají smysl. A nedávání smyslu je poznávání smyslu. To je zem. <laughs> Omní toba. Tak jo? Tak 10 minut. Tak poznáváme krákání a máme radost se života a život je v tom, co se nemění a to je pahu. Tak dobrý, také máme kolik, jak to vidíme, jak to je u syvoků, <laughs> deset minut, tak dobrý, dáme deset minut přestávky. pak máme malou meditaci a recitaci, můžeme probrat trochu meditaci na lásku, soucit, radost a odpojení, odpojení taky krásné slovo Upekša. a to je vlastně část toho Tao. Úpekša, Úpa znamená blízko a Úpa tež stejný, stejná předpona znamená tež ne, negaci. Vidět zblízka je nevidět. Vidět pohyb zblízka je nevidět nic. Když nevidíme nic, to neznamená, že nic neděláme, ale děláme. V rámci Tá.